Condiția umană Pista 2 2. Eroii unei tragedii umane E poate uimitor că în opera lui Malro, cel care la 5 martie 1948 pronunțase în sala Pleie un fulminant discurs în apărarea civilizației europene și a valorilor culturii franceze, sunt absente, dacă facem abstracție de o serie de pasaje din volumul Lupta cu Ungerul, Aproape cu totul realitățile eroi francezi. Un prim indiciu pentru dezlegarea unui asemenea mister îl dă însuși Malraux când afirmă obsesia altor civilizații dă epocii mele, poate că și vieții mele, accentul lor particular. Nu poate fi vorba aici doar de pasiunea lui Malraux pentru civilizații necunoscute, nici de faimosul exotism evocată de, de dez de critică în cazul autorilor pasionați după teritorii îndepărtate. Sensurile mai larg și îmbrățișează, pare mi se, intuiția lui Malro și chemarea sa cea mai intimă, o intuiție uluitoare a istoriei timpului nostru, dezvăluind în fluxurile și refluxurile sale mare agitată a periferiilor de altă dată ale lumii. Călătorind în Indochina, India, China, Malro a descoperit nu numai statui ale unor antice civilizații, el a descoperit un întreg univers, revolta unor popoare, afirmându-și cu îndrăzneală a celor care nu au pierdut decât lanțurile, dreptul la demnitate umană. Și tot în aceste revoluții care au zguduit secolul nostru, el a descoperit un tip de erou în care se unesc aptitudinea pentru acțiune, cultura și luciditatea. Titlul uneia din romanele sale, Condiția umană, comică mică adăugire Condiția umană a secolului 20 ar putea servi drept moto la întreaga sa operă literară și nu numai literară, definind într-o evoluție destul de complicată căutările filozofice și estetice ale lui Malro. Experiența cea mai larg posibilă, terenul celor mai vaste și mai acute sondări ale destinului uman, reprezintă istoria cu momentul cel mai înalt al spiralei sale Revoluția. Iar eroul, capabil să trăiască o asemenea experiență, nu poate fi decât un om cu aptitudini pentru acțiune, cult, inteligent și curajos. Vincent Berger, personajul principal din la Lute avec Lange, răspunde astfel la întrebarea tuturor timpurilor ce este omul. Omul nu e ceea ce ascunde, el e ceea ce făptuiește. Răspuns pe care mal rol corectează peste un număr de ani referindu-se la personajul său. O declară fără apel, i s-ar putea răspunde multe deoarece dacă nu este ceea ce ascunde, nu este numai ceea ce făptuiește. De altfel, unul din capitolele romanului Lespoar sună semnificativ, etre faire, a fi și a făptui. Pendularea între mitul lui Prometeu și mitului Apollo va urmări întreaga operă a lui Malraux într-o strădanie disperată de a realiza sinteza omului integral, a cărui experiență cea mai larg posibilă se transformă în conștiință. Lași și proștii sunt absenți cu nume proprii din opera lui Malraux. Scriitorul, întrebat de Andrei G, de ce imbecilii nu-și află loc în cărțile sale, a răspuns printr-o butadă. Nu scriu pentru a mă plictisi. În ce privește pe idioți, e destul că există în viață. Butada are o semnificație mai largă. Nu numai imbecilii dispar din raza vizuală a lui Malraux, dar și viața banală cu oamenii ei obișnuiți. Eroul lui Marro refuză mediocritatea, este omul ieșit din comun, un om excepțional într-un sens sau altul, purtând în sine o măreție pe care o ignorează sau nu, capabil să devină sursa unui realism al feriei. Oameni de acțiune, pe toții caracterizează reflexivitatea, pasiunea de a se defini în raport cu lumea, o revoltă uneori crispată, neîmpăcarea cu sine o conștiință neliniștită. Recunoaștem oare în eroii operei sale un personaj unic ce dialoguează cu sine însuși? Sunt oare ei reduși la un monolog cu mai multe voci în care se analizează, se etalează cu un narcisism reținut, însuși malro. Cu asemenea impresie o lasă mai ales primele sale romane la voie și le conchera. Vane și Garin, deși încep să-și pună marele întrebări ale existenței, sunt mai ales preocupați de soarta lor ca indivizi, nu ca specie umană. Un individualism sui generis descoperă revoluția ca terenul unei aventuri ambigue. După cum observă Pierre de Badefră, în remarcabilul său studiu asupra lui Marro, primii eroi sunt o personificare a aventurii. Lor li se potrivește remarca lui Sartre, între generozitatea împinsă până la dembunie și sinuciderea cea mai egoistă, acțiunea aventurierului oscilează fără a se opri vreodată. Ea reclamă o credință și distruge orice credință, deoarece își dă seama că va muri fără niciun cel, vrea să afirme zădărnicia oricărui efort omenesc. Oamenii mor pentru că nu există. Pentru Garin din Le Conquera, revoluția este un simplu decor sau, mai bine zis, un simplu pretext pentru a-și realiza setea de putere. Garin a părăsit Europa Occidentală, unde nu se întâmplă nimic, saturat de o civilizație în declin. El este un furios, un exaltat al ambițiilor nemăsurate, visând, ca și Lorenz, realizarea pe care a revoluție unui imperiu iar imperiul înseamnă o tenace, o constantă violență și constrângere. Setea de putere este pentru Garin ca obsesia unei boli fatale. Nu-l interesează viața, nici banii, nici considerația sau respectul altora. Viața socială, în totalitatea ei, nu o consideră rea sau susceptibilă a fi ameliorată, ci pur și simplu absurdă. Îi urăște nu atât pe exploatatori cât principiile lor absurde în numele cărora aș apără proprietatea. Nu -i iubește pe săraci Poporul pentru care se bate este indiferent. Îl preferă doar pentru că destinul îi hărăzește înfrângerea. Monologul său din Le Conquera este edificator. Dacă m-am legat atât de ușor de revoluție, e pentru că rezultatele sale sunt depărtate și mereu în schimbare. În fond, sunt un jucător. Ca toți jucătorii nu mă gândesc decât la jocul meu cu încăpățânare și cu forță. Joc acum la o miză mai mare ca altădată și am învățat să joc însă mereu același joc și știu bine. Există în viața mea un anumit ritm, o fatalitate personală, dacă vrei, cărea nu-i scap. Am învățat de asemenea că o viață nu valorează nimic, dacă nimic nu valorează cât o viață. O asemenea viziune caracteristică unui disperat, unui dezechilibrat incapabil să construiască ceva în viață, care poate avea ca maximum de comuniune cu revoluția doar senzația trepidantă a luptei, trăită ca un sentiment sportiv, ne duce cu gândul la un alt personaj al lui Malraux, Feral din La Condition Humaine. Dar Feral e un aventurier capitalist, judecându-și șansa în China, roz de o ambiție nemăsurată de putere, inamică Revoluției. E posibil ca sufletul unui aventurier ambițios, aflându-se întâmplător și vremelnic pe baricadele Revoluției, să semne cu sufletul altui aventurier ambițios, inamicul ei înverșunat. Nu înțelegem însă de ce Maro a vrut să-i confere o altă valoare umană lui Garin, declarând într-un interviu acordat revistei Mond în 1930 că, la Garin, rămân sentimentele fundamentale care alcătuiesc în ochii mei măreția omului, în special camaraderia de arme și prietenia virilă. Pierre Boadefră este foarte drastic când afirmă. E neîndoios puține lucruri îl separă pe Garin de un aventurier fascist. Această formulare amintește de cuvintele unui erou din Lespoar referitoare la necesitatea încrederii în oameni. Un om activ și pesimist în același timp este sau a fi un fascist, în afară de cazul când există o anume fidelitate întrânsul. Care este însă fidelitatea lui Garin? Față de cine și față de ce? Garin nu e decât un naufragiat care se agață de revoluție pentru că e singura justificare a existenței sale individuale, sau, cum se exprimă un personaj din la Voaie Royale, un om dornic să joace biografia cum un actor își joacă rolul său. Dacă lui Concara poate fi considerat un monolog cu o unică voce interioară, se mai poate susține același lucru despre romanele sale ulterioare? Hotărât nu. Începând cu la condițiuni și terminând cu la liuta vei se configurează marele dialog pe care îl poartă malrocul lumea cu oamenii, se conturează marele întrebări și răspunsuri asupra existenței contemporane. Eu lui Malraux nu dispare. Apare roii. În zadar vom încerca să deșifrăm în, la condiționul human, istoria revoluției chineze privită din lăuntrul ei. China e văzută cu ochii și mintea unui intelectual european, iar mulți dintre eroii ei nici nu sunt chinezi. Malro e consecvent pasiunii sale de a confrunta forța de rezistență a omului, fără deosebire de rasă, la cele mai cumplite încercări ale vieții, Unirea inteligenței cu acțiunea. În la condițiuni human, Malro descoperă pe rol avansat al acestei epoci. Chio nu este numai aventurierul din Le Concarat. Et de fer sunt în aceeași figură. Comunist, el a ales calea revoluției cu gravitate și premeditare, cum alții și aleg meseria armelor. Sau cum îl definește Malro, viața sa avea un sens pe care îl cunoștea. Să dea fiecăruia din acești oameni, pe care chiar în această clipă foamea îi ucidea ca o ciumă blajină, sentimentul proprii demnități era de al lor, avea aceeași dușmani. Nu e posibilă demnitatea viața adevărată, e refuzată omului care muncește 12 ore pe zi, dacă el nu știe de ce muncește. Era nevoie ca munca să capete un sens, să se transforme într-o patrie. Cutezător în gândire, curajos în activitatea practică, o înfruntă tot și pe toți cei ce se pun de-a revoluției. Când își dă seama că energia revoluționară a maselor este frânată de elemente timorate, conformiste, ignorând realitatea chineză, consecvent, discipline de partid, nu ezită să-și asume răspunderea. Copleșitoarea povara responsabilității față de frații săi, în numele cărora luptă, refuzul de a se asocia unei linii oportuniste care duce la masacrarea tovarășilor de luptă, îl face, în memorabila sa discuție cu Vologin, să exalte voința din marxism, nu fatalitatea progresului imanent al societății. Voința și acțiunea maselor singurele în stare să asigure triumful revoluției. Tot astfel, în fața călăului Koenig își afisează mândrul crezul. Cred că comunismul va reda demnitatea celor cu care lupt împreună. În orice caz, forțele care se opun comunismului îi constrâng să renunțe la demnitate. Koenig ce numești dumneata demnitate? Chio. Contrariul umilinței. Această imposibilitate aproape organică de a accepta tot ceea ce strivește demnitatea umană, îl va face să suporte în închisoare, ca pe propria sa suferință, spectacolul torturării unui om pe jumătate nebun. În josirea până la ultima treaptă a noțiunii de om, cruzimea dusă până la extremitatea sadismului, îl va determina să înfrunte conștient propriul său supliciu pentru a salva demnitatea celuilalt. Sentimentele lui Kyo sunt atât de intense încât va încerca o senzație de eliberare, de purificare, atunci când va ști că, părăsind un asemenea spectacol dezgustător, pleacă pe drumul morții. Conștiință neliniștită, intransigentă față de tot ceea ce încalcă viziunea și etica sa, el nu este un solitar ce se refuză marelor probleme sociale. Fluxul și refluxul revoluției devine problema sa personală și, în același timp, Nimic din ce este omenesc nu este străin. Om din carne și sânge e bântuit de arșița unei iubiri superbe, cu tremurătoare față de mai soția sa. Malro, despre care cineva afirmase că este opac la problemele iubirii, a scris în La Condition Human pagini de orară frumusețe și profunzime despre sublimul și abisurile acestui sentiment omenesc. Cu conștiința responsabilității împlinite față de semenii și tovarășii săi, Chio întâmpină, în păcat, Încercarea supremă. Moartea. Doar cel mai exaltat și mai eroic, oratoriu funebru, poate ega asemenea rânduri expresia gândurilor lui Chio înainte de a trece pe altă râm. Nu va mai revedea pe Mai, iar singura durere în care se simțea vulnerabil era suferința ei, ca și cum moartea s ar fi fost o greșeală. Remușcarea de a muri, gândi el cu o ironie scrispată. Nimic asemănător față de tatăl său, care îi lăsase întotdeauna impresia de forță, nu de slăbiciune. De mai mult de un an, Mai îl eliberase în întregime de sentimentul singurătății, dacă nu de orice amărăciune. Durerosul refugiu în patima trupurilor înlănțuite, pentru prima dată țâșnea vai, în dată ce se gândea la ea, despărțit de acum de cei vii. Acum ea trebuie să mă uite. Se fi scris, n-ar fi făcut altceva decât să o chinuiască și să o lege și mai mult de el. Ca să-i spună să iubească pe un altul o închisoare, locul unde timpul se oprește, continuând în altă parte. Nu. Oriunde muncesc oameni din greu, absurd, umiliți, gândurile lor se îndreptau către condamnații asemenea lor, ca rugăciunile credincioșilor. Iar în oraș, oamenii în pragul morții începeau să fie iubiți ca și cum erau de pe acum, toți morți. Dintre toate ținuturile pământului pe care le învăluia această ultimă noapte, Spațiul în care se auzeau gemetele era, fără îndoială, cel mai încărcat de dragostea virilă. Să-i parte la gemetele mulțimii culcate pe jos, să te simți pătruns până și în murmurul suspinelor de această suferință jertfită, și un zvon, ce abia se auzea, prelungea până în adâncul nopții și șușotitul durerii. Ca și Hammerlich, aproape toți oamenii de aici aveau copii. Totuși, fatalitatea acceptată de ei se înălța odată cu vuietul înăbușit al răniților, ca liniștea serii care îl învăluiau pe Chio cu o maiestate de cântec funebru, în timp ce stătea cu ochii închiși, cu mâinile încrucișate pentru trupul său abandonat. Luptați pentru ceea ce, în epoca sa, fusese încărcat de cea mai profundă semnificație și de cea mai mare speranță. Murea pentru cei care ar fi vrut să trăiască împreună. Murea ca fiecare din acești oameni întinși pe pământ, pentru că dăduse un sens vieții lui. Ce preț poate avea viața pentru care n-ar fi acceptat să moară? E ușor să mor când nu mor singur. Moartea străbătută de o vibrație frățească, adunare de învinși în care mulțimile își vor recunoaște martiri, legenda însângerată din care se nasc legendele de aur. Se mai potrivesc oare lui Chio calificativele parazit eroic, desperados cu liberalități magnifice, aventurier singuratic ancorat într-o acțiune sterilă pe care Sartre le acordă multora dintre eroii lui Marro. Categoric nu. Ca și Chiu, acea structură a grandoarei umane o are Katov, rusul cu figura figură de Petrușca, revoluționarul parcurgând revoluția cu o extremă simplicitate, preocupat de mari probleme etice. Dacă nu crezi nimic, mai ales pentru că nu crezi nimic, ești obligat să crezi în virtuțele sufletului," răspunde Katov într-o replică memorabilă. Eroul celebrei scene acea nurii, amintim prin măreția ei tragică lupta cu destinul la Eschil, Superbul stăpân al morții, în stare să dea asemenea răspunsuri în astfel de împrejurări. Ofițerul, despărțiți-i pe cei șase prizonieri mai apropiați. Catov, degeaba eu le-am dat cea-nura. Ofițerul, și dumneata? întrebă el în sfârșit. N-aveam decât pentru doi, răspunse Catov cu o bucurie adâncă. Cu bucuria bucurie adâncă, Știind că îl aștepta arderea de viu ca perug în flăcările cazanului de la locomotivă. Dar Hammerlich, cel care o viață întreagă a trăit ca un coșmar, remușcarea că nu poate participa cu toată ființa la acțiunile revoluției din cauza unui copil bolnav și a unei soții umile, reduse la martirajul unei surori de caritate, cel care, într-o uluitoare scenă demnă de penelul unui goia, în fața cadavrului ciopărțit al copilului și al trupului sfârtecat al soției sale, uciși de poliție, resimte gustul amar, dar și exaltant a libertății de acțiune, dar și al unei uri fără margini față de ucigași, conducându-l spre o fraternitate totală în lupta comună. Toate acești martiri ai revoluției aduc sunetul unei noi teme în opera lui Malro: fraternitatea, exaltarea curajului în viață și în fața morții. Antinomiile om-destin, om-istorie, om-moarte, om-singurătate, om-neliniște, sunt rezolvate de Marro prin apelul la acțiunea dinamică a omului, parafată de o conștiință lucidă. Există însă, în la condiționul humain, ca și în Les Poir, o atmosferă păsătoare, un suspans al cursei dintre revoluționar și destinul lor nemilos. Marot a întâlnit istoria în perioada unor revoluții, în apocalipsul lor, eșuate vremelnic, dar nu înfrânte. De aici și acel patos tragic al filmării vieții, caracteristic operei sale, întâlnit și în Letam de măpri, o adevărată epopie a rezistenței umane într-o închisoare nazistă, prefigurând reportajul cu ștreangul de gât al cehului Julius Fucic. Alături de melodia comuniunii umane, continuă să răsune în opera lui Marro, accentele tragice ale incomunicabilității, ale solitudinii disperaților Jizor, Cen, Clapic, feral. Oricât de diferite universul lor psihic, ei formează împreună o biserică a separaților. Deșins, parcă din Heidegger, ca o ființă destinată morții, justificându-și existența prin fumul opiului, Jezor Tatăl, rezonorul contemplativ, justificând acțiunile individuale ale oamenilor pentru a infirma sensul vieții, este primul personaj al literaturii absurdului. Bătrânul Alvear din Lespoa se va îndoi și el de sensul vieții, însă numai pe plan politic. În opoziție cu Chio, pentru care marxismul înseamnă voință, bătrânul Gizor consideră marxismul ca o a fatalității care îl acoperă și care îi acoperă spaima față de moarte. Moartea lui Chio are pentru el efectul pe care l-ar avea pentru un credincios sinuciderea lui Dumnezeu. Toate punțele sale cu universul sunt rupte. Lumea, deșertăciunea deșertăciunilor, îi se pare că își pierde contururile reale, conștiința vieții se dezvoluie ca o neliniște, ca un chin etern, Omul îi apare ca un nebun care, printr-un milenar efort, încearcă să-și lege destinul de cel al Universului. Omenirea îi se dezvolie densă și grea, grea de carne, de sânge, de suferință, veșnic pironită de ea însăși, ca tot ce-i sortit morții. Și în această lume absurdului, replica lui Jizor din finalul romanului, la condiționul human, este un strigă de sfâșietoare de omenească în fața morții copilului său. Cunoști zicala? E nevoie de nouă luni pentru a naște un om și o singură zi pentru a lucide. Mai, ascultă, nu e nevoie de nouă luni, e nevoie de 60 de ani pentru a crea un om, 60 de ani de sacrificii, de voință, de atâtea lucruri, și când acest om e gata, când nu mai are întrânsul nimic dintr-un copil, nici dintr-un adolescent, când e într-adevăr un om, nu mai e bun decât să moară. În fața unor asemenea întrebări dilematici asupra condiției umane, unui asemenea proces de înstrăinare de lume, Dialog pe care prin jizor Marol poartă cu ține însuși, Mai, soția lui Chio, cugetă. În timp ce dumneatate îi liberezi de viață, alți catovi ar vin în cazanele locomotivelor, alți Chio. E răspunsul afirmativ, însoțit de hotărârea lui Mai de a continua calea revoluționară a lui Chio, pe care Marol îl dă răscolitoarelor îndoiel ale lui jizor. Un alt suflet pustii, ermetic ars însă de o setenă valnică de absolut este Cen. Așa cum bătrânul Gizor se eliberează de condiția umană prin beția opiului, Cen se apropie și se îndepărtează de viață prin beția morții. Nu cunosc pagini de literatură asemănătoare celor scrise de Malro despre psihologia terorismului. Prin Cen e intuită o întreagă pleiadă de tineri din Extremul Orient, în special din Japonia, crescuți de viacuri în culturi sacrificiului suprem pentru o cauză socotită nobilă. Și atâtea fapte contemporane secolului nostru confirmă că figura lui Cen nu este chiar un exemplar unic nici în viață, nici în literatură. Cen nu dorește niciun soi de glorie sau fericire. În stare să învingă, dar nu și să trăiască și să se bucure de victorie, universul său spiritual fiind un infernaluri, urii, dorința-i supremă e să moară cât mai înălțător cu putință. Sau, cum îl definește Marot prin gândurile lui, lui Jizor, Suflet de ambițios, destul de lucid, destul de izolat față de oameni sau destul de bolnav ca să disprețuiască țelurile ambiției sale și poate chiar propria ambiție. Teroriștii sunt văzuți ca niște insecte ucigătoare, înfrățite într-o izolată colectivitate, tragică, ora să de răzbunători apăsați de fatalitate, așteptând moartea ca o descătușare totală, ca un extaz. Ei au o anumită doză de seducție pentru că zbuciumul lor capătă accente de răscolitor patetism omenesc, în esență însă trezesc o repulsie tristă așa cum este ea exprimată de simțămintele lui Chio. Chio privea pe succesornice trupul acela ostil, a lui Chen, care dăruise revoluției sacrificiul său și al altora și pe care revoluția îl va izgoni poate în singurătate, împreună cu amintirea asasinatelor sale. Nu-l putea considera nici dintre ei săi și nici adversar, nu putea fi nici alături de el, dar nici nu se putea despărți de el. Sub semnul frăției de arme, chiar în clipa în care privea trenul blindat pe care îl vor ataca poate împreună, simțea apropiindu-se ruptura posibilă, așa cum simți amenințarea crizei la un prieten epileptic sau nebun, în momentele sale de cea mai mare luciditate. Toți eroii din la condițiuni sunt tragiți. Există însă un tragism al lucidității, iar chio și Katov se transformă în mituri ale inteligenței eroice, Există însă și o suferință metafizică, ai căror prizonieri sunt Cen, Jizor și Clapic. Glasul autorului răsună poate în fiecare erou, dar preferințele sale înclină către Chio și Cato, cei ce știu să învingă suferința, singurătatea, moartea, eroi angaja să înfrunte fatalitatea. Jizor, Cen sau Clapic, trecând prin viață ca printr-un continent al iluzii, reprezintă evaziuni pe care Marole respinge, după cum el respinge voința de putere a lui Feral. În numele capitalismului, Gaetan Picon observă că Marro nu poate scrie decât o literatură admirației față de ero. Tot Gaetan Picon consideră că eroul lui Marro e un om redus la piscurile sale, la partea sa de voință și conștiință, un om abstras de tot ce nu e cel mai bun din el. Doar într-un anume sens. Ar însemna să uităm erupția indiscretă a spiritului demoniac la cen, soarele său negru de ucigaș și de sinucigaș, Nebunia lui Clapic, înțelepciunea absurda lui Jizor. Adevărul e că Maron nu ignorează abisurile care îl pândesc pe om, nu-i ocolește neliniștele, demonii blestemați, purtând sângele și sămânța demenței și neantului. De aceea, eroii săi, fie că sunt prizonieri ai unui umanism eroic, exaltând valorile caracterului și ale fraternității în luptă, fie că sunt cavaleri ai apocalipsului unei lumi muribunde, pustii și scufundați de fatalitatea vieții și a morții, fac parte din această hartă spirituală modernă a secolului XX, secol al războiilor și revoluțiilor.